بسم الله الرحمن الرحیم لم یکن اللذینا کفرو من اہلیل کتابی والمشرکینا منفکینا حتی تاتیہم البینا دا پس پسد سور طلاق ننازل شویره او پا کې احسان ببیعستن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز ما بندگانو ماربانی و عظیم احسان بلکڑے ره یو دلیلت القدر احسان یو دل قرآن دل نزول احسان بل احسان دار امارت نبی اخر زمان را لګرې لم يكن الذين كفروا ومشوا اغه کسان چې کافر او د اہل کتاب او مشرکین نه لم يكن نو نو اغه کسان چې کافر کړي د اہل کتاب و مشرکان نه منفقین جدا کی دن کی د صفت د نبی عليه السلام نه منفقین جدا کی دن کی د خپل دین نه د نبی عليه السلام صفاتو نه هميشه هميشه کول تعې عمل ب نه تر دی پورې چې دوی ته واضح دلیل بنو کوضا بنو نظیر اوس حزرج دا ډلی راغلی په د انتظار دی رای چې آخریر نبي به رای محمد بونوي دا ب پت ووي داسې بشان وي او چې کله را شي که نهږ به دغمل ګری ک ږو او ایک کاافو تا سر بهجن وو آمشي دغسې پ کو چې کله رالی ان کاری شوو کو ولی ویدے بنو اسحاق کے ولے نراتب دے بنو اسماعیل کے راز منگ نکنی ازن کو رائیں دا فضیلت بلخ لاڑے منگ دان نہ منو رسول من اللہ چا رسول اللہم یتلو صمطہرا مستری پدی ما صحیفہ پاک پاکی یہا کتبن قیما پاکی مزامینو کلاک مضبوط وما ما تفرق الذین اوت الكتاب او ڈل نوی جوڑ کڑی آکستان شوکلشی و کتاب و اللہ من بعد ما جاعت همول بینا مگر پس دائینا چرال دویتا اخکار و واضح خبری و ما امرو الا لی عبداللہ و امر نو کلشی دویتا پا قرآن کی مگر ددی خبری چه بندگی دو کی دا اللہ خالص کونکرشی اللہ تبلنا خونفا آکلک و دریدون کې پا توحید بانی و یقیم صلاة و, و یعطو زکاة وابندیلی اکید منزنو ورد کی زکاة وزالک دین القیمان اللہو دا دین دے مضبوطو ان اللذین کفروا من احل الكتاب والمشرکین یقیناً کافرانو دا احل الكتابنا دا ملیانونا والمشرکینو دا امیانونا فی نار جہنم خالدین فیہا دیو پا اور دا جہنم کی امیشا میں شبئی پدے کے اولائکا ہم شر البریا اولائکا شر البریا دی دا کاافاندي بد تر د مخلوقات نهدي انلهناه عامو عاملو سالال هااتې یخینن آ کسانو او چې معراړو عملونه کوې ن کو اولای هم خیربریا دا کسان غورې پټول مخلو کې جزا او من دریم جننا تووادنین بدي پنی در باندې جنتونونه دا میشگیری دي تجرې من تحتیل آنهارو۔ جی بئی گبلان دی د بون لوزا غینانه هرونا امیش بئی پدی کی امیشا رضی اللہ عنہم ورضوانہ دیوا راضی وی راضی بئی الله د دینه او دیوا خوشاله وی د الله نا ذالک المن خشیر ربام دانه متنا د پارادا چاری چا ری د دخل ربنا بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض و زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها سوره زلزال ترتیب کې نه نووي او د نزول په اعتبار سره دا درې نوي پس د سوره نسان نازل شولې په دې کې مقصود اثبات د قیامت دی اذا زلزلت الارض زلزالها کلچ اجلاق او حزمک اپ بار بار اجلاق او سلام واخاج عادو اسخلهه او را اووب باې دا ځمکه خپل بوجونه مړی به راوزی معدنات به راوزي خزانې به بهر کي و قالل انسانو مالله وای به انسان چې څ شويدي په د ځمکه باندې ځم کوس نه درېږې نه بس کې ضمکې خزانې روشتې مړی به روشتل یو میزن تو حدو وَدَغَرُزَّانِ بَيَانَيْ بَدَازْمَ كَخپل خبرو نام اے الله فلان کی د فلان کی زوی رابانه دا کار کړو فلان کی د فلان کی زوی رابانه دا کار کړو الله په جسمه کې کار سره کاټ کړی بيان رباکا او حالها زک استا ربا خودنه کړی او استا ربا حکم کړی د جسمه کې تام يوم يذين يذرو الناس اشطات اللي د وربانې را بوز خلک اشتاتن مختلف پډلی لیه عاملوم د دپاره چې نی جززا سزا د خپل عملونون هر چاته به د خپل عمل جزذا سظ میلا شي په من عمل ممسکالله ضررتې خیرره یاره چا چې عمل کړی په مقدار دیوي ضرری باندې خیرندې کوي ره هو اقبم نی عمل ممسخالله ضرغت انشاررن یاره او چاچه عمل کړي په مقددار دی یوه بدو داغي مطلب واجبم او ویني هغه مو تخکرشي الله نه حصې نه پټي بسم الله الرحمن الرحیم ولادیات ذبحا فلموريات قدحا فلمغيرات سبحان نزول کې سوال لسم پس د سورې کا مرنا او ترتیب سر سلم سرسلم دی پدې کې تیاقز انسان ته انسان بیدار شاع ساروی حیوانات اغستا تابیدار دی او تد الله تابیدار نشوي وال عادیات زبحن گواذیا اسان کی دن کی اسونا پسان کی دل سرا پرشیدون کی اسونا پپرشیدل سرا فل موريات قدهن او وستون کی دخپل سومننا اپور وستل سرا فل مغيرات صبح گواذیا غلوط وهن کی په وخت صبح کی مالک اغا خلاف نکی پا دشمن پدشمن ورزي پتور او پټنګ ورخيجي فاسرنا به نقن فوسطنا به جمع کی دللا او چطون کیوی پده منڈ بانی دلیلا او دنکی دن کی پده منڈ سر جمع دل اخکارتا او لخکر دل دشمنتا دا پس بانی گوادی پده گوادی ان الانسان آل ربیه لکنود یقیننو انسان خپل رب بیر زیاد ناشکر ریم دریسی زنو ذکر کئی بیماری د انسان د بیماری تشخیص چی ولی بیمار دیم انسان کی دا دا آل انسان رب زیاد او د علاج ایعلاج چې دی په سرېږ انسان کې بیماری داله الانسان انسانلی ر لکنود یخیننو انسان د خپل ر ډیر زیات نا شکرې نا شکرې بیماری ده او ان علی هو الله ظالی کاله شهید او یخین نو د پر ی خپې ناشککرې بانې ګوا همد خپ هم دی چېزه د الله نا شکرې سپې آزما دروازه نه پري اوما د الله دروازه پر ده ساار چې کله شروعېو بار نو نو پاغبانې د دانګونو ماتو ما او یو موټ بیاورلهاخ نه ورکم الله مال سارا او ما خام راکیز د الله دشمن کومه د دا د انسان بیماری ده مرض دی و نه هولیخبل خیرېله شدید وجه صدا تشیصلتې دا د وجه دا را محبت د مال کې ډیر زیات سخ دی مور پلار پردي خو مال نه پریددي. دمال دپارام مور پلار پری دی حیا عزت او غیرت پری دی کله گاون پری دی دین اسلام دمال له پار ده پری دی نو دی علاج بس وی افلا یالم اذا بوسرا ما فيل قبور قیامت ځان تر یاد کا مغبره تسلل را کا الله سم مقام خیدل را یاد کا آینه ګورې دا انسان نه پوهيږي اذا بوسرا کله چ پورته کله شیار مخلوق چې په قبرونو کې وی خصلله مافی سروخکاره به شي اغه چې سنو کدي ان نه رب هم یو معضلله خبریر یق نه نار بدی په دوربانې په دوی بانې خبردار ل بسم الله الرحمن الرحیم تو ملقااریان وما ادرا ک ملقااریان یو ما یکوون نسو کل فراش مفسوسې ته کول په اعتبار سره دیر شپز د سولی خورش شنا او ترتیب کې پس د سورې قاعېدایو یو یو سل یو سورته پس د سورې زلزله نه او په دې سورته کې اسبادت د قیامت القارعه وملقاریاں اغا ا یقیني راتلونکي افاتو القایه تو ټکاون کې دزلنون ملقاریا صاحب درکتاه تاسو د ټکاون کې دزلنون و ما ادرا کا ملقاریاں بیا ما صاحب درکتاه چې صدا ټکاون کې دزلنون دا غاورز دا یوما یکون الناس او کل فراش المفصوصین و دا ربان شیبه خلق پشان د پتنګانو خور کړې شو باندې وتکون الجبال کلهن المنفوشین او شی بغرونا پشان د وله دند کړې شو باندې ورونا جسنګ اغام دا مالو دند کلی کیږي او یو طرف ته بل طرف ته الوزی دا غرونا ودا سیوالو ذولشی فَأَمَّا فا ل فَأَمَّا مَنْ اما من سقلت موا نه په دچا چې درن شوتللهدنې کامل ددو په توهدو سنت منلو سرفه پغی ش راضیا د پژون خوشاله کوي په اما من خفت موای نه وما ااده کم ماه یا څحبر د ک تا ته صی د حالاقت نار حامیا الله وَي اور د دی ډیر زیات ګرم بسم الله الرحمن الریم ال الحکو ت زرتم المقابر تاظورمل مقابل کلله سو په تعالمونونه او دا صورتت پهزول کې شپاره پس د سری کو سرنا او پهځکن تضید من دنات ترغی ب داخه. الهاقم <الحاکو> متكاثروا حتى زرتم المقابر وغافل الكتاسل را دیروالید مالونو مال دیر جمع کول دی غفلت کې واچولې حتى زرتم المقابر تر دې پوره چورسه دی, دی مقبره تام منم لشوي یا تر دې پوره چورسه دی, دی قبر نو تا تفاخر مال جمع کول د پارا مقبره کې اوټل جوړ کړی مقبره کې مال جمع کول د پارا مرکزي جوړ کړی کلله سووفلمونه کلله غفلت نې په کار زرده چې تاسو ب پوهشي بیا یما غفلت نرې په کار سووف تعالونه زرده چې تاسو ب پوهشي کلله لو تعالمونونه علم یخین ت کا سر ډیرالې دمال نهې په لو تعالمونونه ال یخین کچرې تاسو پویدې په علمی یخیننی سرهله ترونل جاحيما سوله ترون نه نه خامه ها اووبو ویني جهنم او بیاوبو ویني پسترګو دي يقين باندي ثم لتسالونا يوم عن النعيم بیاخامه ها تاسو بکې دل شي تاسو نا په دغه ورځ د نعمتونو د نعمت تاسو بدن الله کې صحت او زواني مال دولت اولو نعمت پټولو کې قران حق پرست دی دارنګ حق پرسته علما دي بسم الله الرحمن الرحيم العصر ان الانسان لفي خسر اِلَّلَّذِيْنَ آمَنُوْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ نزول کې ديار رسم پس د سوره انشراح نام الله وَالزَّمَانِ غَوَادٍ وَالْعَصْرِ زمانه غواد یا تاریخ غوادې تاریخ ته مورخینو غوادې وقت وخت مازیګر غوادې إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ یقینا انسان په تاوان کې دی إِلَّلَّذِيْنَ آمَنُوْ مگر آغا کسان چیمانی راڑو راړو نکی نیکو و تواصو بالحق و تواصو بالصبر ایو بلتا وسیت کے پا حق مسلا توحید بانی و تواصو بالصبر و ایو بلتا وسیت کے پا صبر کولو باندی پا دیگی کم مصیبت راشی بسم الله الرحمن الرحیم ویلن لکلی حمزتیم لمزا اللذی جمع مالا وعددا نزول کې دو در شم پس در پدې کې د باطل پرستو نخې ذکر کړي هغې پرستو په څیر خندا کوي حلاکت دې د پارا ده هر اړبیا نومونکی حمزا عیب لګون کې لمزا او رېزې پون دی وهونکې اشاره کوم کې الزی جما مالا و حددان انسان چې جمع کې مال راو او عدد او شماري ايحسب ان ماله اخلدام عددا ګمان دې چې درې مال بدله هميشه کوي دا مال بدل جو هميشه ژوندې پاتې کی یا ان ماله اخلا دا دار در مال بدل دنه کې جنت خلتا نا کلا ال يم بزنا فل حتمان چردا سين راز زردا چوب غرزولې شې دې اغه چقون کې دان دامونو تا حتمه دا داسې عذاب کې اډو کې بمې ده کوي وما اثر کمل خدا الله نه موقدتو قضه تو بل نار الله کې اضافت لتهیور دې تا الله اور دي دا الله أور عظيم و شان أور بي علمو قدتو بلقرشوه اللتي تتلعو علل افئدان اغا أور كي أغا با عملكي پزلونو بانده اورسي بداغي اغا أصرزلونو تا إنها عليهم موسدا يقينن دا أور با پدوی في عمد ممددا پا غستن اللوي لوكي پا غي كي با دوی او عذاب با پی جوخدشوه هذا سو سورتنا انشاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل قيدهم في تزليل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ سُوْرَةُ الْفِيلِ پترتيب د سوراتو کې یو سل پینځم نمبر دی او د نزول په اعتبار سره ان لسم پس د سوره کافرون نازل شوه عربت او تړونی د مخ کی صورت سره دا ده سوره پرستو نخ بیان شوه جهاد پرستو پسې خندا کی عیبن لګی او د دین لارې باندې نو په دی صورت کې د باطل پرستو یو بل نه خذ کرکې چې د الله دشمنان باطل پرستاد الله د دین مرکزونه مرانې د ماربدې او دا مرکزی ما سلام د دې صورت دا چې دې دین نو نه بیانې دا غوي علامات بیانې او ذا الله ده طرفنا پاغه خلکو عذابنا کم خلک چې ده الله ده دین مرکزونه وران کړی او یا د نبی علیہ الصلات والسلام د ولادت نا په یو قول باندې سلویخ کاله مخ او د اشهر الاقوال مطابق ده نبی علیہ الصلات والسلام د سنه ولادت پکال باندې اغه ظالم بادشاہ او داغه حواریین او د بیت الله دورانول اراده کړوا زونواس کوم اصحاب الاخدود سوره البروج ذکر کړې او قسمه قسم ظلمنا پخل کو شروع کړیو بیر مسلمانانه ژوندۍ سوځولیو دا هغه د عذابونه یو او خلاصې انسان دوست هغه د شام او روم بچا هغه ته د نصرت درخواسوک چې زما امدادو کا د دې ظالم نه مخلاص کا دا غواخ بچا خپل دعا وزیران یا د فوج مشران ابره اریات اریاد اوی د استادی راولګو چیرې دوست امدادو کئ او د ظالم بادشاه په مقابلې کې مخنیوي وکئ اوی د واړو فوج کوشیو کړلا زونواس فوجونه شکس خورډ کړل او زونواس دریات ټټو کړل الله غرقو داغین روستو دا ابرهاو دا اریاد بادشاہی شوا پا دغا علاقو دا زونواس یمن سنعا دا دواړو په پا میسکی اختلافات رالل چکل فوجی اختلافات رالل یو طرف ته بل طرف تو صفون ادر دل نو ابرها دیخ مقابل اریاد تووی چی صلفو جن قتلو دوالا با توری والو یو بل سره مقابلو کو چکم یا قتل شو بلت بادشایی و مشریب خپله پاتی شی دوالا پا دیبان دی رضا شو و میدان تراؤو تل چکلا اریاد پا اب رحبان حملو کلا نو پوزا خلو مخ اکسر حیثی ورلغوس کل زخمی کړل فورا اب رحب و زارو که دم غلام شا تولالو اریا تی په یو تر سره ختم کو ابرهد علاج معالج نپس صحت شو او داغه نپس چیکلا هغه دو د دو دوی دو مشر بادشاہ نی یاشید د هغه خبر شو چې ابرهد د سیکړي زما یو مشور کمانډر وجلی نودته وی زما دي قسم وی زبا خامخ یمن په مالکوم اوستا تاسو په سر بخته یک دم دا تاول لا سکړیږي ابراه ډیر سیاسی او ډیر چلیو مینت زارې شروع کړې او د یمن خاورې یو تلای کې واچو لا د خپل سر ويختو د تندی ويختې کاټ کړه لا غې سره یو ځای کړل بادشاہ ته وي خپل قسم په دی باندې پوره دی من خاورم پیمال کا او زما په سر بایم اوګرځه دا زما د سر ویختو او زستا غلام مه او ستان اوکر یم او ستا یو خادمیم ته چېی د تابداریم تعداریم نجاشي ووق چې دا اوکتل حیران شو چې دله سومره چل ورو د دن رضا شو. ابراهاد زیارت رضا کول د پاره عادت ریس تاله داس مرکز جوړوم چېغه بڅر دنیا کې چا نه لیدله د یمن پالاقه کې یو عظیم مرکز جوړوکې چې پاره باندې بے فناه مال دولت او لگا او خرچې وکړلې مرکز تیار شو وی خلک بده بیت الله حج لنزی طواف برې مرکز نه او دا یو عظیم شان مرکز جوړ شو د سعودي عرب غیرتی خلق د بیت الله حوارین هغه چرته د برداشت کولې شو چې د بیت الله مقابله کې د بلکور جوړ شي عرب غیرتی خلقو دمردا چې عیاشی تماشه په حد نسیوا شوی نغیرت ته ختم شو وسم که امریکا او داغي حوارین د مسلمان د ذهن دا جال ختم کی مسلمان چرته کې دباوی دو والا مرعوب کې دو والا نه دی د تین 3 نوکاتی سمجوتا پروټوکولز او پروګرام چې شوه او هغه دا خبره وا چې د مسلمان پدري طریقو سره تباہي کې دی شي يهودای چې مسلمان دی پا آیاشو تماشو مبتلا کئی مسلمان غیرت جذبہ هغه و جروح کئی نو بیا و تاسو پا دبان بادشاہی کئوئی او دی با سرنخ کتکڑیوئی دوی مسلمان بستاسو پا پنجا کی علرازی چو دوی کی آندرونی اختلافات پیدا کئی معمولی معمولی مسئلے اغدا سے حد تا عرصی چو اختلافات د وجنا دد بهر د دشمن مقابله بیا نش کوله عاده اختلافات نو کافر فیدا اخلي او مسلمان په خپل لاس کې راولید د مسلمان سره جنگي کچره <تصفح> د مسلمان په مقابله کې مسلمان نه استعمالولې دو دورز په افغانستان کې نشوي تیرولې او نو بل چرته کې په یو مسلمان ملک باندې هغه بادشاہي کولې شو دریم سمجو دا کوئی دا داوا چې د دا مسلمان دنو جوان په ذهن کې دا خبره راځي وي چې کم شید انسان اقل منی هغه منو چې اقل نه مبراوی هغه بمن نو اقل مان پستر کو چې مونږ تخکاری د قیامت نه منکر کل د حشر نه منکر ایمان بالغیب د دوی نه ختم کو آغا غیرت قوم دا غوی غیرت آغی مجروح کو او پاغوی باندې بادشاہی شو روکلا آغا عرب نوجوانان چې کم یمن کې اوسېدل آغوی دانش او برداشت کولې چې د بیت الله په مقابله کې دیو بل مرکز جوړ شي نو پاګټیم کې سکسان په یمن کې اوسېدل لاړل دغا عظیم مرکز د ابراهه کې او دسماتیو کو ګندګي په کې ورزله جداد تواف کولو لایق نه تواف طواف هغه صرف د الله رب ال عزت دکور کی ابراه چې کل دا اولیدل وه زما د عظیم مرکز بیزتی دی عزت دي عربو کړه الله مې قسم وي زمبا اولدي هغه بیت الله ومسمارم او دخل کو توجو زده مرکز ته را ګرځوم ابره فوجونه روان کله حتیان روان کله د بیت الله دورانول د پارا دا ابره چیکلو پلاربانځ روان دی یذن یمن سخلک مقابله تا پلار کې راوتلی دی اغه یی شکس خورده شو دارنګي النعيل ابن حبيب د خصام قبله هغه مقابله لره اله هغه شک از خردشو زنه کسان مقابله تراوتل او زنه کسان د دو هر کله تراوتل اچ چاول ته هر ویلو مسعود ابن معتب هغه ته فخر اله ویلو دارنګي ابو رعل اگر ده قاصد ګرځیدل او او دا دلیل کرزی دلیو لارې تا خوزلا ابراہم مغمس مقام کې پڑاو واچاو یو سړی اولے گو چه حالات معلوم کا چکل قاسد تلیو دا مکی دا گرد و نواح علاقی تحامن دا اگوی ساروی را روان کلی دی ابراہت اگا او خان اگا ساروی پیش کرل چدا دا مکی والاو ساروی دي د اغ سرارو کې د بدل مطلب د نبیلهصل او ان نکو دغ ویوي اغم ابراه ته پ شوي چې کله ابراه دغ معلوونه ګیر کړي دي دغ سره فکر پیدا شو د ابراه په فوج کې یو کسو چاغه د د بدل مطلب سره پخواه دوستان وه. داغه په واسطه بانی عبرهت سوالو کو درخواسو کو چه زد مکی یو مشر سردار زدات یو درخواس پیش کل غالم عبرهوی تک دا را چې چه کل عبد را مخامخ شو دا غد مخنا داس علامات معلومی دل چه عبرهوی چه دی زمان سو غالی زباغ پورا کوم چې عبد المطلب را لی وستاس مطالبه دا نو عبد المطلب ورطوی زما مطالبه دارا چه تا زمان ساروی راوست دی, دی او زمان اوخان دی پاگی که قبض کری دی ما تقبل اوخان راپری دا ابرهاوتر تاجب پا نظر بانیوکتل عجیبا انسانی زمان خدا گمانو چه په دیر لوی سوال کې دا بوای چه بیت اللہ مورانو آ بدی فوج کشی مکوا دا مم اسمار کوا او, خانو عبد مگو را. ما خانو سوال او خانو تا صرف دو خپل وخان او مطالبه کې عبدالمطلب به په تعجب مغورا ما چې د خپل وخان سوال کړي عزت وخان او مالک او بیا وته وې انا ربو الابل وانا للبيت رب سيمنهه اېدا الله دښمن ابرها زید خپل وخان او مالک يم زستان را دې تاسو کوم او دی کور او مالک دی افغانستان په پوسکول و عالیه چرم بیت الله ته نشینې ځی کې دی ساده ټیک دا ما دی منکی عبدالمطلیخ خپل او خان دا روان کل چراله بیت الله ته د نشو بیت الله پر دی اونې ولی او الله رب العزت ته پچوغ شو الله نه سوال کئ و یا رب لا ارجو لهم یا رب فمنا عنهم وحماکا ای زمرابا د دې ظالمانو د دې کاشرانو د پارې څوک بل زمو امید نشته چې دوی مقابله ته څوک راوتی دی الله دوی شکه څر د کړی ری یا رب فامنا عنهم وھیماکا اے الله د دې نخ پر ور شو او ساتي بچیږي ان ادو ول بیت قد اتاکا انهم لیقرو قواکا الله دې کور دشمن دښمن راغله الله ستا مقابله ته خوښوک نشې ټینګې او الاله العالمین ته په خپل قهر غضب باندې ختم کړي ابره چې کله دا مقام ناروانیږي حتيان پاسې حتي بیت الله طرف رواني حتي دې بیت الله طرف پزی باندې یمن طرف ته دوباره مخې هغه طرف ته منډوي مجبوره شو په غروزونو باندې حتی باندې شور اوکړه زخمي زخمی کو خو حتی بیت الله طرف ته نږدې هغه حتی کې دمر احساس و چې د الله کو رانني کې هغه حتی کې دمر شعور و چې د الله د دین مرکز رانني شي د نن زمانه د هغه حتی نم زیات قمقل مخلوق دا وخت مشران هغه د الله کورنو رنو تنګوري دا واخ درن دغان د دین مرکزونو ته نګوري هغه خپل فوج کشیدي په افغانستان کې کبو بغداد کېري او کپدي علاقه کېري دا الله را په لږه دښمنۍ شروع شوه دا او دا الله جمعه تن دا الله د دین مرکزونو را نی مونږ هم بسره هغه د ګډګانو سوال لید سوال لید چې الله زمنګ طاقت نشتا هغه ته کړی چې تا په ابراهیم باندې راوچت کړو د دریا د غالینا تیارې راوچتی شې او وळे وळे تیارې چې د سترګو په نظر نه او درې درې میزایلې میدان سره چټی کړي یو په محګ کې دو په پنجو کې برن بیا نره کانې چرغ ورځاو حتینه په فورې راپورې وو ته په زیبه ایره پرې ته د ایران بشو فوجانو نه خوخي ډوړيدل او تخته دل دغ شان الله ذلیل او د خپل کور حفاظت الله کړو او شاء الله کوي و له الہ العالمین د بی دینو اغه نه ذکر کوي چاغوی د دین مرکزونه ورانې خو الله عظیم ذات دی الله د خپل دین حفاظت پخپله کولی شي زمونږ د ایمان امتحان الله رب العزت اخلي ورنا کم جبرئیل علیہ السلام پر ذریبہ نه صدوم خار پر یو زر پر مخو کا په معمولی کړي کڑی او چټ کړي ننم کمزور شوی نه دی خو مسلمان نه الله امتحان اخلي یو بدین کافر د کفر د پاره په پا نازک بدن اگر عزیز تا په غرونو او تا په علاخو کې ګرځي ته سکی تر دین د پاره څومره کوشش کې سکی او سکی لِإِلَٰهِ الْعَالَمِينَ آرا واخي طرف اشاره کي او فرماي عالم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل آته نګورې چې سرنګي کار کړو ستاربودا હતيانو والا وسرام او سره كم قسم عذابونه ور کړو عالم يا جال कैदهم في تذليل ا ني او ګرځولې دا وغوا چلون پته و ارسل علیہم طیرا ابابیل اور علیګلې او الله پاوې باندې مارغان دله دلې او وړې مرغې توتکر کې ترمې به هزارتن من سجیل ویشل وې پاکانو د ټیکر کو باندې سجیل اگر کہانی تے لے کی چپ اور بانے پخشی داغ زخم نہ جڑے گی فاجع لہم کاسم ماکول پسے گردش دلرا پسند و خخلل شو بان دین واخد سر اساروی اخری ابیات سے جوڑ چھدا نے پس سوٹی تے جوڑ چھئی آغا سے ذره ذره شو افضلیات تے جو شو بسم اللہ الرحمن الرحیم د الااف کوشن الاافېمررحته شته یوهف پهبددو را بهاضل بایدلهی اطامه هم من جوړوه اما نه هم من سر کوش په ترتیب د صورتتونو ک یو سلشپګم پس د س فیل نه اودوننوزول په اعتبار سره یو کم دی شم پس د صورت تین نه ناز شوي په دی کې د بایل پهرستو بله نهخه په محبت د مال لوجن د دنیا ګډ ګډ توره سيدل او کله دین د پارو یې هرجوس ګرنیمه هرجیمه سره په 8 ډیر زیات دي متد دین د پارانه اوسګر نه او د بی دیني د پارا چې څوګ ته وای پني مشپواني د دی علاقي خلک بو چې دوت مینې کې بڑه میرا اغله وې ندي بردي درني مشوروان شو تو ته پېتا او دې نیوز دې ټول اړخو ته د دم په اړه دوی تل، ته لښتبه غړېدل. وکتې قران د پاره یاره جی بس خوب را لغاله او بس تلشه یو ما. د بی دیني د پاره دې نه خو دین د پاره به استلې. کته د الله په دین باندې مال او لګوا، یاره جی بس بچي دي، خرچي ګراني دي، اوس ته دی دې کې ویصيار خرچي ګل ارزان دي. 500000 د هم بیا په منډه اخلي. دارنګه د بهایې سیزونم موبایل او 50 زره او په ډیر زره او دا هغه پا د پا پا پارا بیا په سی ډیر وی او ګدین د پارشی دا هغه د پار نه وی د کافر او په سرمایه کې مکمل حصا هغه د دی د پارا وقف کړی وی چې مسلمان به په منځ تبا او د مسلمان په پیسو کې د جماعت د بیل لپاره 100 روپۍ هم نه یو به یو ته ورک کنا بل بل ته ګوري ورک کنا او زمونږ دین کمزورې شو دین په ولنه کمزوري کیږي چې مسلمان کدا احساس نه دی پاتې شي نبی عليه السلام په یو اعلان کو صحابه بخل سرونه پیش کول نن چیرې چې وها نو بس بڑے وګره اسوک بسټ غره او چکهله بهر شي نو چا سر دوم روي چې دغه سه انتها نه وی فضل خرچول شي بے ذل ګورل شي دغه بیا سه انتها نه او کني وي د دین د پار نه د بيج نه سفر د دنیا ګډ ګډ ته رسیدل د علم د پاره jihad د پاره نه اغه ته نه یو تیار یو یو بچې انگلین ته جاپان ته لېږي پاګې لکونو کرلون خرچې کړي ته یو مدرسې ټولګي دی و سبا سخري ولې د موليان له ساده کور ناراضي د طالبان استانار وخت وخت لره مولا له استان الله خور کړي او بهشګه چور کړي دره الله په دین غیرت او که الله په پتا غیرت کی دامهایا چې دې بس با سخري الله سپلو خنزير لری دا قرقي طالب هم در کوي استاب چيل هم الله ور کوي قريش الله او قسم له پيغور ور کوي تاسو بيت الله من جوران ني دا اغه دایان دا ني علي کې دو مال غټل د پارای په پا جمی کې یو خوا سفر په اولي کې بل خاص سفر او د دین د پارې چې اغه توذګار ني لئیلا فی قریشن ایلا فیهم تاجب دے پا مناد قریشو چاہت دنیا گتل لئیلا فیهم اغا مناد دے رحلت الشتائی وصویف یو سفر پجمی کے او یو سفر پا اولی کے پجمی کے گرم او پا اولی کی فلی اعوذ رب ھذل بیت الذی اطعمہم او کمو علا قوت و جلال الخلق به ډیر عزت کاویدار بیت الله د خوان راغلی بیت الله د خوان راغلی خو د بیت الله س حق نو ادا کړي الله وې پکار داس بند دیو کی در ابد دې کور الزی اطعمہم من ان. جوئن هغه ځه خوراک ور کړل دې دیتاد لوګې و آمان هم من خوف و عدویت امان ورکل ده دیر نام پا دوی بانده لوگیوی اللہ مارکل. او پا دوی بانده لوی عذاب چیو ناغی یراو پا یو میسکی دا قومونو پا میسکی سلویخ کالا پا انزوز کالا پا معمولی معمولی خبر جگڑی او طولن دا طولن لوی عذاب د اللہ چی پا انسان مانده رضی نو پا دشمنی اختکی دشمنی لوی عذاب ده معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار کیا شعر شعر ہوا یو اپا هر شعر بانے اغلا پزرگونو درہم ورکلو وی بلوتو ناس قرنن بعد قرنن فلم ارغیر خطارن وقالی این وزغتو مرارتال اشیاء طرن فما تامن امرو من السوالی این ویو داری ما طول دنیا او کتلا دا خلق و انتحانات میواغ سل صرف زبان خرچی دا حقیقت والا دیر کم دی دویم شهر وی وی وزقطو مراره الاشیاء ترن فما تام امر من الاسئله تريخ سيزونه ما ډير او ثکل خوندونه دې ډير سيزونه او ثکل پترخو کې د سوال نو تريخ ما پیدا نکو بیا ولا انام ورکو بیا وی ولم ارى في الخطور اشد وقن وانكا من ادوات الرجال زلون تډير سيزونه درد نو راسي خوزلتا چی کامل درد رسون کے رئے ناغدارا چی دشمنی اللہ پا چاوانے مسلط کی چابانے چی بے امنی راغلی دشمنی راغلی داغوی جون چی رئے پا دنیا کے پا جہنم کے علالوی پا اور کے علالوی اللہ ہوئی جو دوی اغیر ما پا امن بدل اکڑے جو دوی لوگی اغما پا ملخ بدل اکڑے او دوی بیاس مارا دین قدرون کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ارَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ وَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ سُورَةُ مَاعُون پتهرتيب د سوراتو نو کیوسل ووم سورته او دې او د نزول په اعتبار سره ولسم پس د سوې تکاثر نه نادل شیری پدې کې د باطل پرستو بلن خ بیانې ی باطل پس هغه همیشه د پارا کمزور باندې ظلم او مظلومان باندې ظلم دغوی حق او حل ځان ته ترخص او حل ظالمان ډیر وی سوق په پردوس ظالمی سوق په خپل ظالمی په دې قانونو کې خاص کر پښتونونو کې یتیم او طفاتی شهید اغلب سره قسم ظلمنا میراث اغل نه ورکی دارنګ غریب پوهږې نو په ګرمه ګورمه کېشابه غی الال کا دارنکې بریجې پخی کا خیرات وکه حالان کې چې کله یاتیم دینابالغه دی نو کا هغه اون چې او زما مال نه خیات و کوي خو چې خله کې خوری هغه حرامخورري د یاتیم محبه هغه ن کېږي ووقف نې کې او هغه اون چې زما د مال نه خیاتو کې دغه خیرات ن کېږي او دوی غیر راوننی ې اوال کې د یاتیم مالخوري باز ادا سیوی چاوی په په خوا دایره به جوړې کړې وي دی یتیم مال به یو بل تباخه او تقسیمه وي بل سنو اي مولګری خبره کولی یو غیزی وکور کې هغه براسته کچې ماتاته در بخلی بل وې کچې ماتاته در بخله دی یتیم په کور کې هغه غیزه قدرې نپرې خدلا الله رب العزت حق پرسته پیدا کول یو مرد میدان علامه محمد طاهر نور الله مرقده چه منگت قرآن پلاس کراکو عقیده ده توحید منگتو خود الله او مظلومی ده ظالم ده ظلم نخلاس کو نادن نخبر سوکی مظلومی ده ظالم ده ظلم نخلاس کو و قرآن پلاس کی ورکو باطل پرستو د یتیمانانو سره ظلم د کندو رندو سر ظلم ده لور خور سره ظلم ده اوئی میراس بان قبضا ارائیت اللذی یکذبو بی الدین ایا سوچ کلی دی دا و انسان بار کې چې درو کوئی په قیامت باندې فذلک الذی يدعو اليتیم پس انسان دی چې د ديكي اور کوي یتیم تام ولا یحضوا على اطعام المسکین او چې ځاله اور کوي په مال دې طعام دې مسکین باندې مسکین ته خوراک ورکول سکه دا مال خوري کتر دا صوفی صحب دے شیخ صحب دے عابد صحب دے ملک صحب دے منزونا کئی روجی زکاةونا ورکی اللہ اتباہ دیشی دارو جدار دا موسک انکے دا شیخ دا صوفی دی تباہ شی چی مظلوم دا مال نظان نبچ کئی دا یتیم دا مال نظان نه کئی فوائلو للمسلین الذین ومن صلات امساہون پس حلاکت دے دا پارا دا سی موسک الذین هم عن <ان> صلاههم <سلات> ساهون اغه <اللزینا> مسګون کی چې د مقصد نه خبر دي د موزد مقصد او د مرام نه غافل دي نه خبر دي الذین هم یراون <يراؤنا> و یمنون المالون د <اللزینا> هغہ کسان دي هم یراون چې د ځان خې خلقو ته دکلاوي کوي چې لګو عمل کوي نو پلان کیږي چې څه لان کې ملاحظه دي پلان کې څه دي ويمنعون المعون هغې خدایمن کې دي ما بولې شه د خیر حقیقت کې ځلې دای چې د نوا وبم اونس کې او د حق بیان بدې پخپل مرکل جماعتونو کې نپري دي ډېر مانعين چې غرزی دغلوې شیخانو وی صوفیان وی عابدان وی ته تیز دلته کې قران بیانوم ما يرځیدل ته کې موږ ته اختلافات پیدا کیږي قرآ به نوما یاره من شوراوکوطوره چې د قرآ کېد چې دی سرزمون د کلې وران چې تاره ب غررکه په قرآ کلې نوړږي تو قرآ ستا کلی محله جوړیږي په دی کلی کې د اوخه چې په دی, دی محله کې د چا په می ک اختلاف راغلی دی په دی محله کې د کومو دو کسانو جګه راغلی ده په دی محلهې کم یو کور د بل کور سره خ آ سر جغلی پیدا کېږيقرآ سره اخلا پیدا کېږي قرآ سره امن پیدا کی، قرآن سر د محبت ت غام کی، ل کږ د نه نه زمونږ جماعت ک قرآ م بایدوه او چې کم دی کې بیانی کې نو هغه بند کی، الله له به جواب ورکي یم نه نل ماون او من کې معملییان چې دا م کوه نهبیلی سراتو سرسلام د قیمت نخم دا بیان کړی وه مسااج د هم خراب منل خو جمعتونې ابادي خدا به هدايت نه به خراب وي هدايت به پکې نه وي لولچونه ګد جمعتونې وي څنګه مرمر او ټایلونو باندې به आवाज کړي وو د قران درس د ایمان او د توحید خبره نه نه دا به نکړي بس خپل چا به کې سوي لږه دی ویل کېږي او قران دې پکې نه بیانېږي و الى الله المستقى اغا پر مزر اوس د پردو به سګي لا او خپو سیم تهړم د پردو چې کله داسې دینداره ځانته وي حق ځان ته وي او غ باې قرآ چې د بد لږي او قرران سره دا پیدا کې قرران سره دا پیدا کېږي د چې کم بدی دینه دی د یهودو مشن داو د یو دغهرنګ درې من شووبې نورېې و مسلمان به الله تبا کېږي چې د مسلمان د نیز نه قرآ ختم کوي د قرآن په زیبان دته تا نور پیغامات مخی که در دا ڈایجسٹو دا گورا در وګوره گورا در ناولی گورا ناولی بناسی طول ارز بناولی گوری دارنگی داو گورا داو گورا در دا فقه در جزی به نبا خبری خود ایمان نه نی خبر توحید نسی که مفتی بنا تو کیا ہوا بدعات نچولی صوفی بنا تو کیا ہوا لوی صوفی با خود بدعاتو گل با گل لو علامه الدهر بو خدغشان امداد کن امداد کن دا به وظیفه وی چې کله اقدرت قران نه د ځکړي دا غو لوی زمانی صوفی شي دهر الدهر شي خدغد مسلمانو په مال ثی کې حصه نشته دا غلکه سو وصیتو کې چې عالمان العظماء کتابونو ورکه مال ورکه دا علماو کې شمار د سر نه دي د یو د اغریز منسبه دا چې مسلمان نه قران والی د لاسنا اللہ با دیست آسو غلام جوڑی گی دوینداری مسلماننا جذبہ دا جہاد ختم کئی دا جہاد پا زیبانے دتا نور سا پلاس کے کې کئی سو باڑی ولی لاز کے وار کئی سو کہا کیانے کئی سو کہر کٹی کئی اولوی شیخانم و تناستی مشران و او خلیب و توازی کئی آگر سو توی آگا گیمیوں کو کسوی آگا فوائنٹ جوڑ کو او دغه بایبره دوه وختونه کیریږي او دی بم الله له جواب ورکړي دا رنګي دریم منسوبه ده دا چې د مسلمان نه د ميز نه علماء اوچت کوي چې علماء ته ختم شو ب صرف عابدين دي زاکيرين دي مفکرين دي په جماعتونو کې ناز دي تصفي او سره دي علامه ابن تیمیہ رحم الله ذکر کوي چې د شیطان منسوبې ډېر زیات دي یو منصوب پدای کې دا دا انسان تو اسکه جہاد اصغر پرېدا جہاد اکبر تلال شاد وګ دې تصويره والا جمعات په ګډ کې کينا او دا هر سنه لوی جہاد دی چې دا هر سنه لوی جہاد او نبي عليه السلام مسجد نبوي اوله پرې خو دو نبي عليه السلام ته بيت الله نه اوله بدر ته تو نبي عليه الصلاه والسلام صحابه ذکر پکر نه او ميدان جہاد کې ودرول لذا درې نوکته ده يهودانو چ مسلمان نه جهاد ختم کي مسلمان د لاس نه قران والي او مسلمان د ميز نه علما اوچت کي تاسو ګوره مسلمان بس تاسو غلام بي و خیار مسلمان هاغه چرم د انګريز او د يهودانو دا تمناګان سر ته نه رسي ان رسو قران بس د کو کنه بس د کو ان د علما او مجلسونو کې کی به کینو کنه نه به کینو او ان شاء الله تعالی جهاد جهاد منسوخ کده ولا نه قرآن ختمه دو ولا نه اوکه علما دی راست روز وجنی الله دا وعده تر قیامت تر قرپ پر هافارس علما به موجود وي خپل بچی هغه دین توقف کړي نو هغه بدون لا ری د بيدونو طریقې وي قرآن ته د لاس نوالې نو قرآن بیان په بد گی وي قرآن سره اختلاف پیدا کیږي وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ او مَنَكَي مَامولی بیان دحقوم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطیناك لکوسرا فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پدې سورته الله رب العزت فرمایي انسانہ جو سدوا کارونا از مار پاراو کتا ته بدو درکم یو دار عبادت بدنی مالو کا عبادت مالی ماد پارو کا مستاد دشمن بطباکم اتاتا بخیر کثیر درکم اِنَّا آتوَيْنَا کَلْكَوْسَرَام یقیناً منگ درکوئے تاتا خیر کثیر یو خیر کثیر دنیا کے لئے یو آخرت کے دنیا کی خیر کثیر اغد الله کتاب دے د دین اللوی خیر بل انسان تنشورک لے ک دے وَمَنْ يُعْتَ الْحِكْمَتَا فَقَدُوا تِيَ خَيْرًا كَسِيرًا اللہ را بلدت فرمائی چا تا چه علم ده قرآن نصیب کلشو ده تاللال عظیم خیر ورکو او بل دنیا خیر ده آخرت خیر کسیر ده آغا دو حوز کسر او بده نبی علیہ السلام با پاغیبانی ولادوی او پا قلو متیانو با بتصیمی آغا دو یو دلالا روانشی تگی بای آغا دو خیامت س نبی علیہ السلام بے او سیحابی او سیحابی دارا پریدی چیز ماں مر گریدی اوبوس کی ملائک بو تا بن کی دیوال با جوڑ کی واپس بے کی نبی علیہ السلام با چغی کی راز ماںو او دی ملائک بو یا محمدو انکا لا تدری ما احدسو بعد کام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا پته پتنیش در ایستان رستو دوی دا زانت ریقی جوڑی کڑی یو یولسا می زوان دڑی دا دا سلوی اختیده دا کلیز را دار جمعه و دا شمعه را دا سنتو نپس پجمع پا دوارا دا دا جمعه شپی خیراتو ندی دا را جنازه نپس پجمع پا دو آگانی دی چه کم شریعت کی ثبوت نو اغا کارونو دوی شروع کرو درگاهونو تا تلل داغین توافونو کول پال تا پراتی والواغانی تقسیمول دا طول بداتو رسوماتو دا نه خلاف کارونو دا دوی شروع کرو نبی علیہ السلام چی دا واری نبی علیہ السلام بخیره شروع کی فصخق اللهم صخق اللهم لی من غیر بادی این صخ صخقاً صخقاً من غیر بادی این تبایی دیوی تبایی دیوی اغا چار پارا چی زمان رستی زمان دین بدل کڑی این خیره بوتا شروع کی انا آتوین اکل کوسرا یقیناً منگ در کلی تا تخیر کسیر دیر فیدی والا کتاب حسن بسری رحمه اللہوی وصلی لربک وانحر پس موسکا د خپل رب د پارو قربانی کوا معنی عبادت بدنی کوا الله له عبادت مالکوا ان شانیاک اول ابتر یقینا او دشمن ستا به د دشمن جرله بره تبا کوا اذن بیره صلوات و سلام بچینه پیدا کیږي د ابتر ده نبیله صلوات و سلام له الله او اولاد اور دری جنکې درې زامن سلور جنکې درې زامن زینب رقیان ام کلثوم فاطمه دای نونه وي او دار عبدالله قاسم ابراهيم دای زامنو د دا نبی له سلام ټول بچي داد دا خدیجه کلبرانه او سوا د یو بچي د ابراهيم نا ابراهيم د ماری ماریخ پټینه پیدا او د نبی له سلام ټول بچي د نبی له سلام نه مخکی وفات شویلی سوا د یو بچی بچينه چې فاطمه رضی الله تعالی عنها دا, دا نبی له سلام نشpkg میاشتو سوفات شوی نو چې بچی مخکی وفات شوی نو خلق د ابتر دي مونږو ته ددسو نسل نه له پاتې شوی الله اننا شانیاکا هو الابتر استاد دشمن چره هغه مونږو ته او استاد یې تابیدارو مټیان دشمن ختم شو او استاد سلسله بسم الله الرحمن الرحیم او الله رب الله رب عزت ده نبی علیہ السلام نے زکہ غستی وڑو کولی کی چې سباس ودا او نوې چر د پلا ور میراث بدوی ته پاتشي دی وب نبیانی ننا دا نو سلسله الله ختمولا ده نبی علیہ الصلات بچی وڑو کولی بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایهل کافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدت بدی سورت کې لان د بایکاټ بیدی نو سرم مقاطعو کا دانا چی فلانکیم خسر لیدی فلانکیم خسر لیدی بس منگ تول رون رونیو شیاغان زمونگ رون دي بریلیان زمونگ رون دي نو په دنیا کې مشرکان دی صوب دي یہودو تا هم کتاب راغلیو نصاراو تم کتاب راغلیو ننا کافر تا کافر نو یل دا کفر دی کافر ته با کافر وای چې دا کافر دی شیام زمارو دی و بریلیان زمارو دی او خمین قومینی صحابہ ته کینځل کې هغه د ساروری شید ساروری نابوجهل کوم ګناه کړی و ګنگا پرشاد کوم ګناه کړی آله جهنم ته ځي ترې جنت ته ځي پدې عقیده باندې نشخلاصې دې بایکارد بکی دې کافرونه بيدینو نه اداوی سره مخفل تعلق کړه قل یا ایهل کافرونه وایي سختی مکوئ نرم نرم وایا لدې نرمه مانه وسن قل یا ایل کافرونه وایي پیغمبر دوستانو کافرونه مانه پسې کې په دوستانو کې قل یا ایوها الكافرون او اے پیام بلے اے کافرانو لا عبدون ما تعبدون زبندگینو کما دهغچا چتاسوی بندگی کوئی ولا انتم عبدون ما عبدون زبندگینو کما پاگطریقا چتاسوی بندگی کوئی ولا انتم عبدون ما عبدون او ن تاسو بندگی کون کیه دا را سوچي سي بندگی کوم په شرعي طریقہ باندې ولا انا عابد ماعبتم او نما چرتا بندگی کړی را تیر شوی زمانه کې د هغه پاګه طریقہ چې تاسو بندگی کولا ولا انتم عابدون ما اعبد او نو تاسو بندگی کړی را په تیر شوی زمانه کې هغه چې مای بندگی پکما طریقہ کولا لكم دينكم ولي دين دا سوده پارا سزا زاد خپل دین دا ماده پارا بدل دا خپل دین دا زمونږ تاسو په میاس کې بایکاډ دی دارنګه دو مابود په میاس کې تمیز دی تاسو الله را العزت سره سره نور رحمت کوي یا الله تاړو مدد شچکا نو هي بغیر الله تیاز الله سره نور طریقه د عبادت هم بدل را بسم الله الرحمن الرحیم یذا جا نصر الله والفتح رایت الناس يدخلون في دين الله أفواج چکه کافر نه با تا بایکاټ وکړو الله امداد به اوسه ترازی الله امداد د تاسو سره شاملې حال کیږي او چکه کافر نه دی بایکاټ نکړې کافر سره لاس کې لاس ور کړې الله امداد هغه پوری ناراضي یذا جا نصر الله والفتح کله چراله امداد الله او فتحہ ذالکو فتح د بلادو یا ول فتح و فتح د مکی رالا ور في دین الله افواجا او وین با دخلکو د نکی باب دین د الله کې ډله ډلې فسبح بحمد ربک واستغفره پس پاکي بیان او سرد احمد درسونه بخنه ور د الله نام انه کان توبہ با یقیننا د الله دې دې بخونګه توبه قبل اونګه عمر رضی الله تعالی دور خلافت ابن عباس رضی الله تعالی یو رکن شورا ګرځولو بعض کسان اعتراض کو چې دې خد عمر نه کم دې زمنګم د سیواله واړه بچیستره امو شورا کی کنه وا عمر رضی الله تعالی دې کې الله یو خصوصیت پیدا کړی دې قرآن ماهر دې ده وجه نماشوراکی که نوله ده. امتحان واغسته وی ازا جا نصر الله ده صورتی ده صورت نصر مطلب سده. چا یو رائی پیشکولا چا بل رائی پیشکولا ابن عباس رضی چې تپوس عنہنچی تا پوسشو اغوی ذالکا علامتو عجل رسول الله احم دا علاما او نخا دا نبی علیہ د دا مرگو دا نیفی دا وی څنګه د نبی له سلام نه ټاپ مرګه کې ذکر شوه وی نبی له سلام الله دې ده پراله غل چې خلک په دین کې ډله ډله داخل شي اغه مقصد پروشو کار پروشو د نبی له سلام وخت شو اذا جا نصر الله والفتح ورأيت الناس او ویني ته خلکو چې دنکی په دین د الله کې ډله ډله نستکار پروشو چې کار پروشو خلک ساده والی روان شي لفاسد به به حمد ربک واستغفره باقی بیانوا اثر الحمدنو دراستانا بخنغوالد الله نا انه کان توابا عمر ابن عبد العزيز په دور کې ایاز را روان دي د یو نوځوانو او نور مشران ورپسې شاته را روانو عمر ابن عبد العزيز وتي تاسو کې مشر نو بډا نو چې تاسو هغه میر مقرر کړي د ځانم او الکه محمد مشره امیر مقرر کړي نا ځان نو ځوان را مخ شو عمر ابن عبد العزيز سوې وَإِنَّ الْإِنسَانَا اِنسَانٌ بِيَسْغَرَيْهِ قَلْبٌ حَافِظٌ وَلِسَانٌ لَافِظٌ انسان چه انسان ده نو پا دو وڑوسی زنو انسان ده یو دعوی چه دل اللہ زلو ورکڑه وی چه آزل یادون کیوی بل جب ولا اللہ ورکڑه وی چه آغا جب ویون کیوی او او جب ام راکڑه امتحان والا او کتا دعوی چه ده ماشون ده و کشر ده ت نو ځستانه تاسو کوم امیر المؤمنین چې ستانه مشرانو په یډل کېشته کښه نشتا ویشته دین وي ټول په تختی خلافت ناشته او څوب خپل عقل باندې پوي باندې دا خلافت تر رسیدلې مګزه کشر امامات الله ذا مرتبه اګه دې تولې اعتراض کې ان الانسان انسانا بيصغره قلب حافظ ولسان حافظ ابن عباس رضی الله تعالی هو سره د کشروالینا عالم قران او قران باندې الله ته پوي بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابیل حبی و تباء ما اغنا عنه ماله و ما کسب ما کہ بلا نخد باطل پرست ذکر کئ چې باطل پرستو همیشه حق پرست پسې ګټ راغستې وی باغوی باندې گزارو نکړې وی خواخې دې فتحا عقد حق پرست وی آ کافر الله ذلیل کړې باطل پرست الله ذلیل کړې ده نبی علیہ السلام تر ابو لهب نبی علیہ السلام یو پیریخ په قوم ته دعوت ورکي اواز وکړ یا سباهم ای قومه پتا سبانه دغه بچ غوا د سبا ټیم کې پتا سو حمله وشو خلکو منډه کړلې چې اور سهدل اګه ډېر او تو او خطل همنو نبی علیہ السلام یم زما قومه غزته استین چې ډېرې د لاندې پتا سو فوج را روان دي د میدان کې د ميدان ته تاسو ویني چې خه خالی لے. خضرت چې چی دا فوج روانی تاسو منعی که نمانعی. اویوی بیشک کې منسترگی خطاکی دیشی استاخلن نخطاکی کتا دروغ ندی ویلی. نبیر اسلام یقولو کلمتا تم لکو بهم العرب والعجم <سؤال> آم. ذرت او دا سی خبر اخیم چی کوي تاسو او کئی. د کلمتا سوائی دا عرب و مالکان شئی. عجم بستاسو تابیدار شی اگه او منعی. ویسا زر راتو آیا. یقولو لا اله الا اللہ تف ازما قوما لا اله الا الله دزله نوای په دې به کامیاب شي خپل تر بوله به ګټ راوچې تکړه وي تبلل ک سایر الیوم علی ها جماتنا تباش دیره پار دې دی موږ راغفو نبی له سلام خپل بدله په خپل چلته نو اغستی ذاتی بدلا یو پیری نبی له سلام ناس ته ابو جهل را له سبد ردي ویلې اميري حمزه کار لته چکل واپس را لې لوري خفنا سره ویلوري اولې خپي وستا سو په ذلت خپېما وسو ذلت دی و ذلت دار استاوراته ابو جهل نن څه ویلني نبي رسول جواب نه دی ورکړې و سیو ته ویلي پداده یو ته ویلي ها روان شو اوس ابو جهل سره ګورم نبي رسول الله وی کته تر عرص وي خو ته په دې وی ولي کې ایمان نشته وی اول ایمان راول نبي رسول الله شي ابو جهل نه تاسوکا ایمان راول ابو په سلاله وی تاسو ما ورته څه وی دي توره کاټي ولدي سر لر کتز ما پا او را ربانی لاسو چتے او بیاوی تپا دیغتا غسکی گی چاگر اسلام بیانی زا لا الہ الا اللہ محمد رسول تما تصویز براو گورا اگو انما خوستا ندیوی لی ما خوستا گپ لگاو دامی کول دامی کل نبی علیہ السلام پا خپل خپل بدل نو آغستی ذاتی نو دیئے تیم که نبی علیہ السلام چفشو الله دا صورت راولے گو تبت یدا عبی لہبی و تبا ما اغنا عنہم مالہو دا بادشی دوار اللہ سنا دابو لحبا وطبا وطبا دیم دے طبا تو اے لکی جملے تاکی دیا پا منزل باندی را کم چی شرجامی مولا ذکر کئی جز اللہ عنی عدی ابن حاتم جزا الکلاب العاویات وقد فعل دا قد فعل چی سنگ جملے تاکی دیا دا تبا دا مانور کئی استاذ مخترم علام احمد سید صاحب ملتانی اغی ذکر کڑیو پا درس قرآن کی بیاغ دان ویلوچې دا شیر سو کوي نوحاته ذکر کوي دا شیر داسي صحیح نه دی او دا غلط دی دې کې ترمیم پکار دی په وجدار چ ادیب ابن حاتم دا صحابيو داغه په باره دا شیر د نوحاته دا غلط دی الله دې ادیب ابن حاتم ترغه بدلور کې سپیور پسي وغاتی نه نه جزاء الله جز الله عني ادی ابن حاتم جزاء النفوس الصالحات وقد فعل اغتر الله ذنفس الصالحا وبدلور کې دا سې را شهر ويل پکار دي اغه مظلوم اغه د زالمانو قسمه قسم افتراګان جوړ کړې اغه مظلوم نن په جیل کې پروت دی زمونږ استاد محترم علامه احمد سعید صاحب تیک ټیک د هر یو انسان توې د فلان کې دا تفرد دی فلان کې دا تفرد دی دا د تفرد کنا په دې باندې ولې د براغه و راشه کینې مخامخ خبرو کې د خبر یوم دی کې سیمان نشته خبر نه صرف مقدمه دایر دا ګستاخ رسول لې په توهینه عدالت کړه دی د داد کړي د داد کړي کتاب لیک لري بخاری محد محدث قران مقدس او بخاری محدث د قرآن مقدس او د بخاری محدث په میس کې یو تقابل ذکر کړي او اصل کړه غو مقصد چینه او رد په غیر مقلدین باندې کتابه سیمام ابوهنی پر رحم محلات یتیم فل حدیث وایي جغ په دین په ایدو دا دانه په ایدو دا دانه په ایدو دا دا امام بخاری هم دا خبره د قران سره ټکراو دا دا, دا, دا دا ټکراو دا دا دا نو دا مقلدین په خپل نه اهلر اپاسه درو دغه دغه توهینی رسالت وکړي توهینی رسالت وکړي بخاری رسولو رسول الله دیغه امام بخاری لې امام د رسول الله نه دی هغه د نبی اسلام د حدیث دی عزت خو نه وکړي او چې خبره کړي اند په دلیل کړي مناظره سره وکړه په لیکا هغه وروجو خپل کتاب په زبط کی اس پا مقدمه مقدمہ دہر کو فلانکی راؤنیو سید دا سی چلکڑے دی نا آغا اغویل پا دی شیر کی ترمیم دا سی پکار دی جز الله عنی عدی ابن حاتم جزا ان نفوسی صالحات و قدفال تبت یدا عبیلہ بیون و تبا ما اغنا عنہما لہو ما کسبا فی دور نکلا دتا مالدو او هغه سوچی دکلیون ددرکاروبار دتے حص پی دور نکلا لا سیسلا ناران ذات اللہ بین ومراتو هون زردان چی دن نبشی اور تا خاون دلم بودیم ومراتو خضبن دن نکی حمالت الحتبو آوچتا انکی رخشاکو نوائم لرگی بیرا چلو داولا لیا قسم لپی پیغور ورکے بغیرت تزما پا نبی لاسو چتے تا خضا په پا کې کی گرزی ستا خضا چلے باہرن لرگی را چلے تزما نبی تلاسو چتے دا قسم لپی غور دے چی سلائی غیرتی نخپل خض اغه باندې پردہ او کا او اغه لا پخپل د اغه ضرورتات د کور چی دینه غت بهرنی ته پورا کا د کور اغه باغ پورا کی مونږه وای اروپا پلان کی داسې کی په بازارونو کې داسې غرزی به حیا د بازارونو کې چی غرزی آزاد ناغوی وخم به حیا دی او چې مونږه 풀و پټو باندې ګرځو په غرونو نه خشاکونو راوړي زنانه دغه سی غرزی نه دام ناروادی کنه او يم ناروا کې دام ناروا زنانه چی دی کاس راغله ویره په ولزنانابه نه پیریان راغنی دي پیریان په غریب اچه تراغلیو هم ولادت تاسو کوه او کاسته ایت الله سپلان کې شراله سره باټي ماته راځي لالي ریته سيچل لتا باندې پیریان ميران نشي سيچل لے ولروه انس پیریان را باندې نشتا خدا غف سانډه ولټل او ځنته کې پرې غټه ناشتي غټه ویل اصولوله او ماته کلو دا غا غرن زار چې څنګه پاسم یو ګډي راوړم بیا غا چنيته هم دا غینه مونږه راشلوم او اذر سر کې لې کارولې او غاړه تلیندا چوری ریډو په ترخ کې ازه ته ټولو راز مناسنه خپله پزان کې ریان راستي هغه ته ټیک بيغمش هغه مولاته خیال کوي د سردا څخه خطرناک پیریان دي دغه کاندونه او سره شیری دي خطرناک پیریان دي دې ته وځه بالکل نزیق او نه دې چیرې طرف ته وځنه پړې نور و ان شاء الله په دې پیریان بلکل نه دي کاندونه هم کله باغي غريبي پیریان چې ته په خوله ټیک ټاک شو ده پیریان مریان الله رب العزت پیغورو ارکیت نبی علیہ السلام پس غټو چته تا خذا اغه خشاكونه را چلی. او تز ما په نبی باندې گزار کې یا حمال تل حتب الله چته اون کې د خشاكونو به بیا د فی جده حبل مم صدوا پا غاړه د دې کې اپ اور اسې وا د پټو کجورنا ګړې په غټ باندې خره او غدا سي دمکې ار اسې د سر تر کوز کړې مری مړې او ګړې په شا باندې لاړې او پازې کې پانسی شولا ایا داره چې پورز د قیامت په جهنم کې الله به عغد قجرو د پټنه جوړ شوی را سی د جهنم په اور سره شوي پاګې به الله رب العزت پانس کی او د جهنم اغه په بس کی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکل له کوفوان احد دا ابو لهب سوجن تبع شود قریشی نسبو هاشمی نسب او د نبی اسلام تر اوله تباشو تبا ذکر شو چې دا مسل په کینو وا چې کوم سوره اخلاص ذکر کړی دی ته سورۃ التوحید سورۃ تفرید سورۃ تجرید وی لیکي د خلاصی سورته د کامیابی سورته د دین عقیدس د کول پکار دی قل هو الله احد و تمبر الله یکیو دی ته په اوسې کړه چې موږ د رب نص بیان کا نو یا پیغمبر الله نسب دار چې الله یوه دی الله الصمد الله بنیاز به حاجت رې صمد السید الذی لا جوف له آغا سردار او چا خوراکونه ته محتاج نیوی صمد الذی کمل سوددو آغا چې دا آغا سرداری کمال ته رسیدلی وی صمد آغا چاته لیکي چاغبانی زوال ناراضی حسین ابن فضل ذکر کوي یحکم ما یشاء و یفعل ما یرید لا عاقبه لا موقع بل حكمي ولا راد لقضائه دیتو لکی سمد حسن بصری رحمہ الله و لم يزل ولا یزال ولا یجري علیہ الزوالو کانا ولا مکان و لا ولا و لا عرش و لا کرسی و انس و لا جنی و هو الان کما کانا دیت سمد لکیگی چې همیشه هو همیشه بوی هیش نه نو نه انسان نو نه پیرو نه عرش نو او الله هغه ټیم موجودو هر څه به نه الله بوي هر څه نو موجودو لم یلد او لم یولد نہ لا ناس نا دی او نه دا الله ځان پېدا دی نہ نا الله ناس اوګ نائب سه نه نا الله ځان نائب دی ولم یکل له کوف و احد او نيست له الله سره هیڅ برابر دا الله کوف د الله برابر سوبني شداد دلیل له په دغه مدعا چې لمې له د ورنجلد ولې والد او مولود تمياس کې تکافو تماسل وي دا الله مو کافي مو ماسل نشته نه دا الله ولد او والد, والد, والد نشته انور انو تفسيري واسو نه په علما کوي بیا او وخت ډیر مختصره د اس ما ډیر ټیم واغستو بسم الله الرحمن الرحیم اول اعوذ برب الفلق تیم مختصره تاسو به مختصری زمون په ملګرو نو مختصری کې حزم تاسو ته تا تکلیف نه لاونی شي الان کې زمونګه اول تفرېج کوم د یو له سوره سلیمې په جو پردام ملګری خپله پر شوق بانی بیا دې متفرې په دې خط کی یو بجو یو نیمی پر خب پر کی. دی چې یوې بوجې یوېنی می په خطر دی چې خو دې ملمانه دې راغلي دي تاسو ته تکلیف دې وجنا زه مختصر د دې صورتونو ترجمه نور علماي کرام اصل کې مهمان خصوصی مولانا شانمان باچا صاحب اووی بیمار دی مایداوی بم بیانوی نور علماء کرام راغلی دي مولانا محترم زمار اور مولانا امداد الله صاحب مولانا توصیف احمد صاحب دانی مولانا فرمان صاحب مولانا شهرالم صاحب او نور علماء کرام ډیر راغلی دي خو سر عبد جو علماء با کواس کم بیانونه کوي که تاسو خوشحال وې سحره پوری وکیږي پېشمنی پوره کوي که تاسو نن تنګیدلې او کني دا جو بیان به شي به دوا کويږي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اشهد يا غليلته القدشكم دوي ذلك الزمنه باشتم شفا اشفره استاذ حسين مره واشتمه كانه ازيات احتمال او د دا امکان داري چې وښته بش په عهدة ليله القدري ي وښته ما دريشته ما وښته کې شي چې دا غه ليله القدري قارئ سي بر او قتل سلامات او تخيارش قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق او ذکر ته الله دا اخیدن نصیب د توحید د دې راه حفاظت د پاره دا دو صورتونه وایا کم انسان چې دا دو صورتونه الولي بد نظر کوڑی من جادو هز شی پاغه باندې اثر نشي کوله بلا خوفه بلا ججك په ژوند تی تیرا وقران د انسان زمري شجاع او حاضر جوړي ډېر کړه ته اور لول مولياني وای جسمه مدرسې کې لوی, لوی, جیز منگ مدرسا کی لوی عم عملیات موږ د څه د پارکو د دې د پارکو چې په موږ سهرونه کې ماز موږ په مدرسه کې هو تر اوسه پر موږ د سهر د ټوړ د پرهز عملیات نه سوا سیوا دینا چې موږ په مدرسې کې اولنې ګرډ د درس قرآني ازموږ دا ایمان دي چې کوم ځکه قرآن بیانيږي جا الحق وزحق الباطل چې حق کوم ځکه بیانيږي سحر باطل دے الته کې جادو نه کیږي چې داو الاستله کې یو بيان سحر او کوډي منتر کېږي نه بیا داسن قرآن شو نه نه قرآن الله را غلېږي سحر د ختمولو لپاره د کوډي منترو د ختمولو لپاره مازموږ د مدرسې خو څومره وخو شو او الحمدلله چې په دې کې سحر نه کړو وي اختلافات دي ما مدرسے کے ترنہ نہ تر چرتے چھا اختلاف نہ دی دی مولیان سے کہ طالبان جگہ ل سوک نشی ثابتے دو طالبان پر لا لسه تکال کی جگہ لڑ کڑی وا اوہ ل ما داس سزا ورکری چاوی وس پر یاد سادی جگڑے او خلافات ما نشی نہ پکی کوڈ منترشتری قران وائے قران چے اگد انسان نہ بہادر جوڑے چ قرانی نی ویلی گٹ نہ یری دل جھنڈے نہ دے یری قبر تے دے پسیج چچا دلی ونه وینوي کې د شه دا حضرت علي السلام راغلي الاعاذ بالله ليونه د تا ولي الله کاری اودارنګ چې چره د امالنګ به به دي نه ویني نه موزه او داس په جن دي وي دا وسه تکم ولي او قطب او عبدال را ګوشي ويلي قل اعوذ برب الفلق واتم برا پنا اوم پرب جدا کوونکې باندي رب فالق جدا کوونکې زمکه جدا کې تیغ تي راو باسين دانا جدا کې داغنا زرغني او کې من شر ما خلق ده شر ذاته ومن شر ما خلق ده شر داغنا چې الله په دا دي د دن په کې بنکي او من شر غاصق اذا وقا ده شر ذاته رینا کلچ پروزی او من شر النفاسات فيلق ده شر د کوهونکو نه پغټو کې پوکي څنګه تارونه به راغستل تور تار او یو تار به شف بل غټه به اور کوله شف او کله کله شریعت نن ارواد دمونه بیا یا قارون یا شداد ادا دمونه پته درخدو خده پ درخدو رسول خدا پ درخدو سلو ورو یارانو سلو ورو یارانو پ درخده می عمر سه پ درخدو پلان کیو پ درخدو ډیدار دوی فاتحه والولا الحمد لله والولا قل هو الله احد وا یا پدیوان ځان دمکا ته دین بهترین دمبل نشته و من شر نفع ثاطف الوقض دشار دو پوکو و هنکو نفقو ٹوکیم و من شر حاسد اذا حسد دو شر دو حسد گرنکل چه حسد شروع کیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لعوذو برب الناس ملک الناس و یا پیغمبرہ پناولم پربدو خلق باندیم ملک الناس پا بادشاہ خلق باندیم اله الناس با حج تروا ذ خلق باندې خلق درې سن فزي زنه ما شومانو نوزنه زوانان زني بوډاګان چیکله انسان ما شوموي تربيت ته محتاج دي هغه سره ذکر کل رب الناس تربیت ته محتاج دي الله دې رب الله پالون کې رستا دمور پسینو کې تاله چینه پیدا کلا دمور په خېټه کې تاله خوراک درکا او ستا پالون کې الله دې چیکله انسان زوان شيده د زور سيني تراشي اور دیوئی زنسو کے ماں کوگوگ روانی پا خیال کے روانی اور دیوئی دا دنیا ماتنگے کرے اللہو این ملک ناسو خیال کروا بادشاہ دا خلقو این ستا دا پاسیو بادشاہش تا دے کوگوگ مروانی گا محلب روانو وزیرو دا وقیو اہددارو یو عالمو توی یا حذا انہا مشیتن مش مش مش یک رہو اللہ اے فلان کیا دا تچکم تلل کے دا اللہ نخوخے اغا تو یا من آنا تمہا پیجنی زا سوکیم احدداریم وزیریم فلانکییم اگر آلیم ہوتے زدی خا پیجنم پی تمہا سنگ پیجنی فی اولو کا نطفت مزران و آخرو کا جیفت قزران ما آنتا فیما بین آزالکا تحملو لعزران زدی خا پیجنم ته اول نا یو گندہ ساس کے وی آخر کے واتا نا یو درنگا جوڑا شی مردار وی خلق بای زریو چو تاوی بوی را پری اور دی په място يم ده ګندګو یو مجموعین تر کې څمره قیمتي لري دینه ګندونا پوزنه ګندونا په غو کې ګندونا په خلې کې بوونه د تاخر شې هغه سره کته کولا ده پتا را هم کی مازان نو په جاندله اوس ما ته په تول کې چیزه سو کې ما بیا و تا کبور او کوه کاغو هغه ګرځېدل بنکو ما چې کل ت تا شیطان یو وسوسه ستا پزله زان تدام مخته کزماز راغل سنگه ما زم کم طرف ته زما حقیقت سده چې انسان دې تا ګور انسان کی تکبر او لوی ناراضی ملک الناس او الله و بادشاہ د خلق ایم او چې کله بوډا شي د غریب سوچونه ډیر شي د دې غریب سوالونه ډیر شي الله د نصیب میسکی الله د بشیب میسکی الله د پټیو سکی الله د کټیو سکی الله و الاه الناس زاجت را د خلق ایم حاجتونه پر زپور کوم بل چانه مغواړه من شر الوسواس الخناس ده شر دوسوسیا چون کنا اچ وسوسه واچې او پڅین الزی یوسوسو فی صدر الناس اغه اچ وسوسیاچې په سینو دخل کوکې من الجنۃ والناس او قال پیریا نو کې انسانانو نوي ک جن شیطان دې کې انس شیطان دې د ټول نو الله پناوړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین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 عمیم روبانه والا نخاسم روبانه والا مالک اومد دینو اختیارمان دو رزی دا جزا دی مالک اومد دینو اختیارمان دو رزی دا غصی ری چی الله بپکو غصی مالک اومد دینو اختیارمان دو رزی دا عجزده ری چی خلق بپکو آجز و زلیل. مالک اومد دینو اختیارمان دو آه اومد دیده چی فیدا بپکو ورکای صرف دینو ایا که نعبدو و ایا که اے اللہ خاصتا بندگی کو منگا اے اللہ خاصتا نا امداد غالو اہدنا صراط المستقیم اے اللہ مضبوط کی منگ پلارنی غباندے صراط اللذین آنانتا لا لاردہ کسانو اے اللہ جتا انعام کڑے دے پا غوی باندے غیر المغضوب علیہم والغالین ندے غزب کلش پا غبانے او ندے گمراہان اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين زمہ خو ګورونو قران تا سواوریدو چې سم اول سم باوریدل الہ العالمین دی اول زمہ اخیدہ نظريه په دې باندې جوړه کی او بیا ستاسو چې سمره خلکو اوریدل دا الله ربول عزت په دربار کې سوال لې زمن په عملونو کې دا شیطان برها دا شیطان وسوسې دا غه هیڅ نه پیدا کوي الله د زموږ اخلاص نصیب کړي او چا چې اورېدلې الله دې د دنیا او د آخرت د خوشحالو ذریعہ ولو ګرځي زمونږ استادان مشران زمما استاد محترم اولنې استاد چې تربیت تربيته کړې او پټۍ سپاره نه د قران ترجمه پوري او یماتلار خودلې د بیا مدرسې ته په خلاص بوتلوم دا زما ګرام محترم مولانا سلطان محمد صاحب چې زما په فاکه ناشته د زما اولنې استاز دی الله العالمین دې رضوي په عمر کې خیر برکت واچي دا زما پد شبقت شفقت علمی علمي زما والدين زما والد محترم جنډيري الله رب العزت دې داوي په عمر کې خیر برکت واچي والدې محترمه هغه وفات شوه الله رب العزت دې دا قران دا ویلو ثواب هغه مکمل مکمل ورسې زما رونا سمره رشتہ دار چي الله العالمین دی په دی سو ابو نو کې دا مکمل مکمل برخی کي د خلکو کې را خدمت چي کېدو لږيني خبره دا چې سکه خلکو خو پوره دا اغي شکر ادا کړي دا پرونیو مولانا شرالم سيد دل تراغلو هغه ما ته خبره کوله ادا سو غنديو الله دې عزت منکي په وجه دا راچدي د الله دین سرا ډېر مينه شورو کړي دا سو خلنن مل د نه مخکیم د جممات به تقریبا سره سره ډکوو مکمل بهګیر چاپیره ټول خلک به نستو او زناو غریبانانو بله چو پخ کړو چا الواګې پخړې د اوس مطابق چا به سه پخ کړلو چا بهسه پخکلو ل شپیل یلس یو لنیې بجې به دو غریبانان اوچی را وړله غې بدل دلتهې ناستو میمنو خزمت او پخپله به حاضیررو بیا تر شپې تراخیره پورې جممات بکو نو الله بزت تخکارېدل الله لی چه سوک ناس تو یا چاله خو برغلی د دشیوی دی پکې یا چا آسی دی زی تپخ نظر کتی لی دی اللہ دی و تپخ نظر و او الله دی دنیا و آخرت خیسته تاسو چه سوک را غلی دلتن تکلیف کرده دی اللہ دی استاسو هر قدم استاسو دردجو دو چوتولو ذریعه اگرزی او استاسو گناہو دی گناہونو دو معفولو ذریعه دی اگرزی او ډیرو کسانو دا ویلي دا دو اپکار دا دا ضرورت ده دا حاجت ده الله چې چا سمره دعاګان وغتلی الله تاسو تا یو یو فرد معلوم دی کړه چا اولادنی الہ العالمینا تورنه کامل الصالح اولاد ورکی کړه چا بيماریانی وی الہ العالمینا تاسو تخاری تداوی بيماریانی په خپل رحم وکرم باندې ختم کی کړه چا دشمنی طرف غنی وی الله ربن عزت دې دشمنی طرف ختم کی ازمون مشران زنانا ماشومان الله را ال عزت زمون وختونه از موږ معلومه از فکرونه مکمل په خپل دین باندې اولګي چې کوم د ظالمانو تسلط دی زمون په مظلومان مسلمانانو باندې امریکا برتانیا داغي حواریین الله دې زر تر زر ذلیل کړي مسلمان دې الله داوی د پنځو نخلاص کړي پاکستان کې دې الله سلام سلامتیارا ولي امن او امان دې الله را ولي فوج طالبان مجاهدین دا دې الله یو کې او د امریکای د پاردي ټولكي او ان شاء تعالی زر تر زرا اسلام یو عالمی قوت ګرځیدونکی دی او دې قوت فارمان دا چې به متفق متحد شي دا رنګه یجمع استادان د دنیا علاوه چې څومره استادان دي ازمای پکم شوبکه پکم طریقه بانی تربيت کړي له سوک وفات شي وي الہ العالمین تخص تا تخکاری چاوي پکم زې کې به ک څوک الله جنت ته تلې کې درجه بلندېږي کازری استادان زموږ د سیده غوينه خطا شي وی لازم شي الله ته زموږ د دعاگانو دعاګانو په سلسله باندې خطاګانې معاف کړي او الله العالمین ته تو ته مغفرت نصیب کړي تی معافي نصیب کړي چې کوم دنیا کې ژوند دي الله دی په عمر کې خیر برکت واچي الله دې بچو باندې خوشاله کړي الله دې خپل بچي د سترګو یې خپل او ګرزي او الله را بل عزت د ستاسو بیر عزت کړي الله ډېر خوشاله او سمرا اوریدونکو چې دې الله دې دنیا او آخرت خوشاله نصیب او اوس د دېنا پس زما رورو مولانا امداد الله صاحب او با ویبه بیان کړي بیا پرسه مولانا مفتی توصیف احمد سے ویبه با بیان کړي بیا زمنګا محترم موستاز او ویبه دعا کړي د دعا پس تاسو له او دعوت شویلې د خپل غریبې مطابق عظما کلیواله تم دا درخواست یې ملمنوتم چې انتهائی انتهائی عزت سره چې جماعت دې زتي ونی شي اسنه چې جماعت د بيزتي زمنګا حبت العمل سبب وګرځي او ټول عملونه لازم موږ پدې تباكي جتا سوزماړه کور اوله عزت یو کوله نو ډېر پاجزې سره او په ان کې ساره هغه چه اوس کې او داګه نه پښ شوکلل او ته اجازه تي چې کوم بل معنی پاتې کېدل نو پاتې کېدل او پزې او تاسو زموږ بل معنی شو پاتې کېږي پاتې شي ګران محترم اوریدونکو دمو یانا عبد الکریس د دوره تفسیر قران دا خاتمال قرآن ڈاب بیان چپ جامع ملجی سوگندی کی پچچت بیس ناؤ دوہزار آل تشو دے دید ملائی دو پتہ یا ساتھ سنت کے اصد این سیریز دکان نمبر تئیس عبدالرحمند لاغانی زمین چوک جانگیر اراد سوادی پروپرائیٹر انورشیر توہیدی موبائل نمبر زیرو